Якщо ви й далі розмовлятимете з тим, хто прагне піти, ви навряд чи досягнете мети. Підлеглий справді спостережливий, коли він зрозуміє жест свого керівника, який засвідчує, що зустріч закінчена. І якщо співробітник усвідомить цей невербальний сигнал і вчасно піде – він тим самим зробить начальникові послугу, за яку він йому буде вдячний. А коли він затримує керівника, той, зрозуміло, дратується і тому лишається байдужим до слів підлеглого. Торкання час від часу або легке потирання носа звичайно вказівним пальцем. Доторкування до носа або його потирання – знак сумніву. Цей жест не такий уже й рідкісний. Його використовують багато ораторів, коли в них виникає сумнів, як підійти до предмета, або вони не впевнені в реакції слухачів. Інші різновиди цього жесту – потирання за вухом або перед вухом вказівним пальцем під час обмірковання відповіді і потирання ока. Жести домінантності, підлеглості. Їх можна спостерігати при взаємодії начальника з підлеглим. Перевага може бути виражена у вітальному потиску, коли людина міцно потискує руку і повертає її так, щоб її долоня лежала зверху вашої. Якщо людина простягує руку долоною вгору, вона демонструє готовність прийняти роль підлеглого. У багатьох випадках взаємодії начальник-підлеглий вираз обличчя відіграє істотнішу роль, ніж жести. Приклад. Підняті брови, злегка похилена голова і сумнів у погляді, який шеф кидає на підлеглого, коли не сприймає його ідеї. Найрідко начальник може уникати зустрічі поглядами, повідомляючи цим на підсвідомому рівні – що розмова з підлеглим завершена. Якщо підлеглий не сприймає сигналу, начальник починає виразно поглядати на годинник. Якщо і цього разу сигнал не прийнято, він може встати чи скласти свої папери, мов би збираючись сховати їх, а потім прямо запитати, чи є ще питання, проблеми, або дипломатичніше повідомити, що у нього якраз підійшов час наступної зустрічі Втім, здебільшого справа так далеко не заходить Різкість може призвести до втрати поваги з обох сторін. Підлеглий виходить з таким почуттям, ніби начальник його обдурив, і водночас сердитий на себе за те, що він зловживав часом шефа. ЖЕСТИ САМОКОНТРОЛЮ Руки, заведені за спину, при цьому одна міцно стискає іншу, або людина сидить з перехрещеними щиколотками, силою вчепившись в ручки крісла. Це типові пози і жести людини, яка намагається погамувати свої емоції, узгодити власну поведінку з приписами етики. Дзеркальні жести Коли ви бачите людей, котрі роблять жести, Повністю схожі на жести тих людей, з якими вони розмовляють А тим паче, якщо вони стоять у тій самій позі, що їх співбесідники Йдеться про дзеркальні жести З їхньою допомогою одна людина ніби каже іншій, Що вона повністю згодна з ідеями свого співбесідника і ставленням до ситуації і як ти можеш бачити, я думаю, так само, як і ти. Тому я копіюю твої жести і пози. Якщо роботодавець хоче встановити безпосередній контакт зі своїм співробітником і створити атмосферу доброзичливості, єдине, що йому треба зробити, це копіювати його жести. Використовуючи дзеркальні жести на переговорах, ви таким чином сигналізуватимете своєму партнеру –